Poveste de seară. Gând bun și gând rău Bas în popular indian Se știe de mult că pe cel ce năzuiește la moartea unui prieten Îl paște nenorocirea Într-un sat trăiau doi oameni dar în Budi, ceea ce înseamnă gând bun Și Papa Budi, gând rău Și iacă că gând rău i-a spus odată vecinului său gând bun ha, ha. Gând bun? Da. Am citit eu în cărți că viața omului n-are rost dacă el nu cunoaște obiceiuri străine Limbi străine Dacă am bătrânit fără a vedea orașe și așezări străine hmm. Cam așa am auzit și eu adesea Dacă e așa? Atunci hai să ne luăm chiar mâine rămas bun de la părinți și să plecăm în țări străine și să împărțim pe din două tot ce vom câștiga printre străini." Zis și făcut. În zorii zilei și a luat rămas bun de la cei ce le erau mai apropiați și-au pornit-o către soarea pune spre țări străine. Mult au rătăcit pe meleaguri necunoscute. Pe unde s-a dus gând bun a găsit de lucru și oameni de inimă l-au hrănit și l-au plătit pentru munca lui." Cât despre gând rău, acesta tot timpul se prefăcea bolnav, nu făcea nimic și nimic n-a învățat. Și iacă, dacă a adunat gând bun un sac de bănet, a grăit gând rău. Prietene, da? eu nu mai pot trăi departe de meleagurile mele să ne întoarcem la casele părinților noștri. Hai, te rog, mă întorc cu bucurie. Mai bine acasă în nevoie decât mulțumit printre străini. Și greind așa, s-au îndreptat spre casă. Dragă prietene, da? Gând bun, da. aș vrea să te rog ceva. Da? Mi-e rușine să spun ce. Dacă mi-ești prieten, nu ai de ce te rușina. Nu trești oare gânduri negre împotriva cuiva? Nu, nu, nu. Uite ce vreau să spun. Da? Dar mi-e tare rușine că mă întorc acasă fără niciun ban, în vreme ce tu te întorci cu un sac plin cu arginți. Ascundeți ți banii undeva ca nimeni să nu știe de ei. Uite, ține 100 de rupii. Și uite că tot 100 de rupii îmi iau și eu. Iar pe celelalte, ajută ma să le îngrop la rădăcina stejarului ce se vede. Da. Vom lua în fiecare lună câte 10 rupii și banii nu vor ajunge pentru multă vreme. Da. Și când bun și-a îngropat banii la rădăcina copacului? În aceeași noapte, s-a furișat gând rău în pădure și-a furat toți banii. A trecut câteva zile și un cunoscut al lui Gândbun a venit la el spunându-i tare măhnit. Oh Gând bun. Ce e de cine? Gând bun. mi s-au îmbolnăvit nevasta și copilul Te rog frumos, ajută-mă, dă niște bani, să-l pot plăti pe doctor, să-l iau doctorii și tot ce, te rog, dă niște bani Ducându-se Gând Bun în pădure, s-a îndreptat către stejarul cunoscut, dar niciun ban nu se mai afla acolo a priceput gând bun cine-i furase banii și, ducându-se repede la gând rău, îi zise... Oare nu ți-este rușine? Ai ajuns un hoț vretni de dispreț eu? Dar tu ești cel care mi-a furat banii! Acum pe loc să-mi dai jumătate din ce era în sac! Hoțule! Oamenii te vor disprețui ca pe, ca pe un necinstit! Dar tu ești hoț! Dăm banii! Certându-se astfel, s-au dat în judecată fiecare învinuindul pe celălalt de hoție. Atunci... Judecătorul a spus. Doar unul și tot puternicul Brahma poate ști care-i vinovatul și de partea cui este dreptatea. Va trebui să vă supunem încercării focului. Și însoțit de oameni, judecătorul s-a îndreptat de dimineață către stejarul din pădure. Toți erau acolo, numai gândrău nu. Atunci judecătorul a spus. Aflăm noi adevărul și fără el, stejarule, ia spune cum e Gând bun e hoșul, el a descropat balii Auzind cum vorbește copacul, într atât s-au mirat cu toții Încât au și uitat cu toții de gând bun Iar gând bun atras tras în timpul acesta un vrească către stejar L-a într-o scorbură și a dat foc Îndată s-a auzit un răcneț strașnic și gând rău a sărit din stejar cu hainele aprinse. Cu toții au priceput atunci că se ascunsese în scorbură și se dăduse drept zeul pădurii. La amiază, ticălosul îi aduse lui gând bun toți banii. Când soarele aprins a scăpăra... Se grăbi să o șteargă, ca nu cumva judecătorul să dea ochii cu el. Gând rău își puse în cap să plece din nou în țări străine. Drumul trecea prin junglă și când mincinosul ajunse în dreptul unei păduri de bambus, un tigru se-i veni din hățiș și îl mâncă. Ați ascultat Gând bun și gând rău, bas popular indian. În distribuție, Ruxandra Sireteanu, Bogdan Caragia, George Ivașcu, Petre Lupu, Sorin Gheorghiu.